Комендант нервовим рухом руки наказав йому відійти. Маріутца навіть не вирухнула плачем. Вона звикла до побоїв свого чоловіка, і хоч на спині її проступила кров, тільки пригорнула дитя обома руками і вивергнула в чорне табір небо пророкування, змішане з прокляттям. «Бачу я по руці твоїй дорогу, вона поведе тебе далеко-далеко, вище від отих демарів, що домлять у небо з смерті. Чому ти, коменданта, не питаєш мене, куди веде та дорога? Зірки на неві показують мені, куди вона приведе. Ти вродливий і не нажерливий, як молодший син дама Каїн, і проклятий будеш людьми, як і він». Разом із своїм тюрером Гітлером. Дорога та веде в казенний дім, де завис зашморг, На якому здохнеште разом із своїм тюрером і всіма вашими псами. Румунський солдат не наважився перекласти все до кінця. Після слів циганки про Кайна, Комендант табору, мов, прийшов дитями. Його очі налилися лютою ненавистю до знахабнілої напівдикої циганки, яка в його розумінні належала до нижчої раси, не вартої уваги чи співчуття. «Ах ти, нікчем не бидло, свиня!» – заверещав він, копнувши Маріуцу чоботом прямо в живіт. Маріуца впала, і хтось із натовпу встиг підхопити дитя, закушкане в ганчірки і шалі, а комендант тупцювався по циганці разом з сесільцем, що стояв біля нього. З рота Маріуци уже витікала цівка крові, а він усе ще знущався з циганки і слина разом з піною бризкала з його перекривленого гримасою ненависті рота. Поглянувши в натоп, він в очах людей побачив непокору яку звик бачити щодня, а спротив і ненависть, і таємну гордість за Маріоцу. Може йому здалося, що кинься він зараз на в'язню, і вони помстяться за Маріоцу. А може комендант вважав, що він уже виконав своє діло, зробив те, що належало йому зробити, і тепер має право на зневагу до цих живих мерців і просто на зароблений цілоденною люттю відпочинок. Риско повернувся, крикнув щось гнівною з сесівцям і подався спати. На апель плаці лежала скривавлена Маріуца, а її маля годувала груддю інша жінка. Табір, в який їх привели, називався «Равенсбрюк», що в перекладі означає «Воронячий міст». Чому той міст назвали колись «Воронячим» – ніхто не знав. Але табірні наглядачки, що носили чорні накидки з чорними капюшонами, справді скидались на ворон. Женучий політичний табір «Равенсбрюк» був підкритий фашистами ще у 1939 році. За 80 кілометрів від Берліна на березі Невеликого озера, на протилежному боці якого розкинулось містечко Фюстенб. Першими в'язнями Равензбрюка стали 850 німецьких жінок, звинувачених у діяльності проти фашизму. Пізніше сюди відправляли жінок-антифашисток з усіх країн Європи. У 1942 році табір наповнили польськими, єврейськими і циганськими дітьми. Тепер тут були польки, бельгійки, француженки, чешки, голландки, норвежки. А останнім часом сюди доставляли неблагонадійних радянських жінок. Простора табірна площа забудована бараками, які тут називають блоками. Бараки зовні мають чепорний вигляд, а все ж їхні довгі ряди, Нагадують більше ферми для корів, ніж людське житло Зате подвір'я табору прибрана бездоганно. На бараках чорні толеві дахи Під ногами чорний вугільний порох Дівчатам згадалися слова пісні Чуто й ними в тюрмі від невільниць, котрі вже не раз тікали з таборів Ненавист на серцю чавунна земля Навколо бараків газони з квітами. Весь табір обгороджено бетонованим муром. На висоті муру кілька рядів колючий дріт під електричним струмом. На стовпах зображення черепів і напис «Небезпечно для життя». Та й без того напису, глянувши на череп, зрозумієш, торкнеться дроту – смерть. Розшихнулися важкі ворота і новоприбулих пустили на територію табору. Табірним плацем брели виснажені похмурі тіні в темній смугасті одежі. Їх супроводжували поліцайки з величезними вівчарками. Слабі падали, їх піднімали ударами на гаїв. Новоприбулі ще не знали, що то був транспорт смерті, дорога якому до крематорію. «Господи, та тут же гірше від каторги!» – заломила руки внестями літня полька, що йшла в одній колонії з Марійкою. «Пасяки, пасяки!» – монотонно повторювала вона, пригнічена горем розлуки з рідними. Новоприбулих оглядає табірне начальство. «Самі тільки доходяги!» – невдоволено кидає Гітлерівець в чорному мундирі. Наглядачка відраховує два десятки в'язнів і веде їх до бані. По черзі вони вилазять на візок платформу. Їм наказують роздягнутися догола. Дівчата сором'язливо скидають із себе одежу. Марійка нерішуче знімає сорочку. До неї підскакує поліцайка, вириває її з рук і кидає на спільну купу. Платформи везуть одежу на дезінфекцію. А дівчата в'язні по черзі через вікно стрибають у передбанник. Інші ще довго ждуть своєї черги. Моросить дощик. Збоку стоїть група есесівських лоботерясів, які погидливо, знехотя поглядають на голих жінок, мов на нижчі від себе створіння. Помітивши, як наймолодші сором'язливо закривають руками груди, Безсоромно ригочуть. стомлені довгою дорогою, в'язні дивуються, чому в баню треба лізти через вікно. Хтось пояснює, що так простіше. Роздігаються на платформі.